eta la Zer da jarrera ona? Galderia bilobak egin dio Amamari. Amamak badaki azalpenak emateko modurik onena ikuine estiloko zerbait dala eta hala kontatu dio mutikuari. Behin bazen herri bat eta bertan bere hizkuntza bultatzeko eta zabaltzeko laguntza sorta jarri zuten. Diru aren ardura zuenak ez zeukan oso argi baliagarrri izango ziren ere, baina probatzea pentsatu zuen. Lagunzen berri egukarietan eta bestelako medioetan ere eman zen eta herritarrek informazioa jaso eta begi oneez ikuzu zuten. Gehien erbahinzabertako hizkuza ikasteko bideak eta laguntza jartzea komeniggarria zela pentsatu zuten eta hiru laguna agertu ziren ikasteko asmoz. Lehenak lanerako behartuen, baina ordura arte, beti, dirua ipatzen zuen aitzak gisa. Normaliteke ba bertako izkuntza ikasteko horren beste horbaindu beharra. Egunen batean, ikasteko arrestasunak badaude ikasiko dut. Ez zehukanez motivazioa afetiboero identitarioa hondi egirik, baina, Ikastarara joan zen eta zintzo demonio bete zuen egutegia. Klase guztietara joan zen eta ikasi, ikasi zuen. Ikastararen bukaeran, irakaslearekin komunikatzeko gaitasuna eskuratu zuen eta posik zegoen. Baina bere lan postuaren eta inguruan etzen erabiltzen hasi, Obeto eta errespasunez egiteko gauzan aitzenean, orduan bai. Orduan erabiliko du orain hori izaten hasi Bigarrena, kanpotarra zen, etorri berria, eta gizartean txerartetzeko aukera moduan ikusi zuen hizkuntza ikastea. Baliabide gehiri gabe dagoenarentzat, laguntza ekonomikoa izatea ederra beti, dirurik xautu beharrik ez izatea Laguntza jasotzeko asistentzia onna eduki behartzela eta, lagun honek ere egoki eraanttzun zion ikastaroari tan aritzearen eraginez motivazioa piztuean zitzaion. eta ikaastaberdirako erabiltzen hasi gainera, txertatzen hasi bere ingurukoen artean, eta horretan, hizkuntzak asko lagundu zion. Iastaroa bukatu eta bila bi betera baina lanaba bata herri alde egiteko beharra izan zuen zori txarrez. Hirugarrena aurrez hizkuntza jakin eta erlialdu zunetako batzen. Bizitzaren bueltak eta birak eragin da zeukan galduta. Lamutzak egoteak zirikatu egin zuen eta barruan zeukan arra berbiztu. Ez zeukan denbora libre gehigirik eta ikikaastaora a moduz joan zen. Asistentzia ez zen egoki egia izan. Baina lehen dise disekinarekin borratzen joan zen. Berreskuratzea lortu eta eguneroko bizimodua molateko beste edo ikasi zuen. Bere helburua lortu zate manda, ez zuen ikastaroa bukatu ere egin. Eta jakina, gero ez zioten laguntzari geman. Gurrengo ikasturteari begira, zailaren ardura zuenak, emaitzen irakurketa egin eta hau ikusi zuen. Biko ratu zuten eta batekez erabilelerako pausorik kirruure eman zuten baina eraginkorregiak ez. Lehenengoaren marxa motelegia zen eta bidean egongo zen du zaroan auardie faltagatik. Bigarrenaren agerriz ondozin joanean eten egin zen. Eta azken hirugarrenaren helburua motegia zen eta bere hortan eratu zen prozesua. Horren guztiaren aurrean arduradnak honako neurri hau ezartu zituen. Asteko gutxieneko asistenzi malgutu egin zuen, apurga bazen ere, denbora araza zutenek laguntza jasotzeko aukera izan zitzaten. Bestalde, sustapen kanpaina bat bultzatu zuen, bertakoen alfabetatzearen beharra zabaltzeko. Bestetik, auardian nahikorik ezutenentzat erabilera gune bat sortzeko programa bultzatu zuen. Azkenik, Etorkinaren ibilbidearen txostena beste herriko izkuntza arduradunari ardura bidalizion han ere kontuan hartezaten. Ikuna bukatu eta ama galdetu egin zion Bilogari. bari. Zure ustez, zein eduki zuen jarrera honna? Joa, mama, zakipa? pa. Idurek egin zuten zerbait, alegin dituziren, baina bidean geratu zirenez jarrera honena kipa Eta orduan mama, begira maixia Jarrera ona izan duena arduraduna izan da Lehenengo aukera eman zuelako, eta ondoren aukera hori hobetzen eta eraginkorren egiten saiatu delako. Geurean ere ipuinean bezala horrelako jarrera beharko genitozkea administrazio zein gizarte eragien artean. Euskara ikasteko prozesuan laguntzak eta bidea zabaltzeko jarrera hain zuzen ere. Gure izkuntza ikasteko doako, doakotasuneroko pausua eman beharra dago. Alde guztietetik, ikasten duenaren lepora jauzi ez da dinkostea. Dena dela, gero, ikasten diarduen horrek ere bere partea bete beharko luke. Erantzunkizunez jokatu, doakotasun hori irabazi. Ipunetan bakarrik ote horrelako arduradunik, amamaren lezioa baliagarri izango ote zaio inori aldaketa egiteko, ondo ibili eta euskara erabili